Шіжатаня Чарітамріта Мадьяліла, глава 13, екстатичний танець Господа під час Ратгаятри. Шіла Бактівно Такур наводить стислий огляд цієї глави в Амріта права габаш'ї. Омившись рано вранці, Шіжатаня Магапрабу спостерігав за тим, як божества Джаганат Баладев та Сувадра піднімаються на три колісниці. Ця церемонія називається Панду Віджая. Під час цього цар Протопорудра взяв мітлу з золотим держаком і почав підмітати дорогу перед господом. Господь Джаганат взяв дозвіл у богині процвітання і поїхав на колісниці до храму Гундіча. Дорога до храму пролягала вздовж широкого піщаного узбережжя і обобіч неї стояли житлові будинки та сади. Слуги, яких називають Гоудами, тягнули колісниці по цій дорозі. Шичатані Магапрабу розділив своїх відданих на сім груп санкіртани. В кожній групі було дві мріданги, тобто разом було 14 мріданг. Співаючи кіртан, Шичатані Магапрабу проявляв різноманітні ознаки трансцендентного екстазу. Джаганат і Шичатані Махапрабу у великому блаженстві обмінювались почуттями. Коли колісниці доїхали до місця за назвою Балаганді, Віддані стали підносити божествам прості страви. Тим часом, ший читання Махапрабута та його віддані відпочивали від танцю в саду неподалік. Вірш 1. Садіат Кришна Чайтаня Шірата Грена Нартаяси Джагатам Чітрам Джаганато вивісмита. Хвала, хвала Верховному Богові особі, Ший Кришні чайтанні, що танцював перед колісницею Ші Джаганати. Побачивши його танець, не лише весь усесвіт не міг надивуватися, але й сам господь Джаганат був вражений. Джая, Джая, Шикришна, Чайтаннанітянанда, Джая, Двайтачандра, Джая, Гурабхактавринда. Хвала, хвала, Шикришні Чайтанні і Прабуні Тянанді. Хвала, хвала, Адвайта Чандрі. Хвала, хвала всім відданим Господа Шичайтанні Магаправу. Джая Шотаган, Шунукарі Екман, Ратхаджаттрай, Нритя Хвала, хвала слухачам, Шри Чайтанья Чаритамрити. Послухайте, будь ласка, розповідь про те, як господь Чайтанья Магапрабу танцював на святі Ратхаятри. Його танець всіх невимовно зачаровував. Будь ласка, слухайте про це з пильною увагою. Наступного дня Шича Тані Магапрабу та його особисті супутники встали ще в досвіта і зосереджено зробили ранкове омовіння. Після того Шича Тані Магапрабу та його особисті супутники пішли подивитись на церемонію панду Віджая. Під час цієї церемонії господь Джаганат залишає свій трон і піднімається на колісницю. Цар Пратапарудра, що був присутній там зі своїм почтом, особисто дозволив подивитися на панду Віджаю всім супутникам Шри Чайтанні Магапрабу. Шри Чайтанні Магапрабу та його визначні віддані Адвай та Прабу та інші були дуже раді спостерігати за тим, як Господь Джаганат починає Ратгаятру. Кремезної статури Дайти, носії божества Джаганати, мали силу п'яних слонів. Вони на руках Перенесли Господа Джаганатху від трону до колісниці. Даітою називають того, хто отримав милість Господа. Господь Джаганат має певну кількість вірних слуг, яких називають даїтами. Ці слуги походять із сімей не дуже високої касти, тобто не з браманівшатрі чи вайшей, але з огляду на своє служіння Господові. Вони піднялись до шанованого становища. Тому їх називають дайітами. Ці слуги, господа Джаганати піклуються про господа з днясна на ядри до моменту, коли господа переносять із строну до колісниці радги. У Кшатре Махатмі сказано, що ці дайіти походять від шабарів, касти члени якої живуть з того, що тримають та продають свиней. Щоправда, серед дайіт – Багато також вихідців із касти браманів. Тих дайт, що походять із касти браманів, називають дайтапаті, тобто тільними дайтами. Дайтапаті підносять Господові Джаганаці солодощі та іншу їжу під час анавасари, коли Господь відпочиває після сна на ятри. Також вони щоранку роблять підношення солодощів. Вважають, що під час анавасари Господь Джаганат потерпає від лихоманки і що дає тапаті паті лікують його цілющими настоями у вигляді фруктових соків. За переказами, спочатку, господові Джаганатці поклонялись шабари, і його називали Ніла Мадова. Згодом, коли божество встановили в храмі, господа стали називати Джаганатою. Божество взяли у шабарів і тому всіх відданих шабарів піднесли до рівня Даїт. 9 Кадагадай та курисканда аламбан, кадагадай та падмачаран. Несучи божество господа Джаганати, деякі даєте, тримають господа під руки, а деякі беруться за його лотосові стопи. Господа Джаганату обв'язали за поперек міцною, товстою мотузкою з шовку. Даєте з двох боків, узялись за цю мотузку і підняли божество. Весь шлях від трону до колісниці Встелили великими пухкими подушками з вати Які звуться тулі І дайте переносили важке божество Господа Джаганати З одної подушки підкладки на іншу Коли дайте переносили важке божество Джаганати З одної подушки на іншу Деякі з подушок лопались І вата з них розліталась у всі боки Подушки лопались із гучним звуком Господь Джоганат підтримує весь Всесвіт. Хто на силі перенести його з одного місця на інше? Господь рухається з власної волі, щоб проводити свої розваги. Коли Господа переносили строну на колісницю, гучно грали різні інструменти. Шри читання Махапрабу вигукував «Маніма, маніма», але його було годі почути. Пояснення. Слово «маніма» використовують в Орісі як звертання до шановної особи. Так, що і читання Магапрабу, шанобливо звертався до господа Джагнати. 15. Коли господа несли з трону до колісниці, цар Пратапарудра особисто слугував господеві, підмітаючи перед ним дорогу мітлою з золотим держаком. Цар оббрискував дорогу ароматизованою сандалом водою. Хоча він посідав царський трон, для господа Джаганатги він взявся за найскромніше служіння. Хоча цар був дуже високопоставленою особою, яку всі шанували, для господа він взявся за скромне служіння. Тому він став гідним дістати милість господа. Побачивши, що цар – Виконує таке смиренне служіння, читання Магапрабу був дуже втішений. Самим цим служінням цар здобув милість Господа. Пояснення. Не отримавши милості Господа, неможливо зрозуміти верховного Богособу чи взятись до відданого служінню йому. 10 14 29 Зрозуміти Господа може відданий, який отримав хоча б невеличку дрібку його милості. Інші у спробах зрозуміти Господа можуть будувати умоглядні теорії але щонебудь дізнатись про нього у них так і не вийде. Хоча Магарач Пратапарудра дуже прагнув побачити Шри Чайтані Магапрабу, Господь відмовився зустрічатися з ним. Однак, побачивши, як смиренно цар служить Господе Віджаганаці, Шри Чайтані Махапрабу дуже втішився. В такий спосіб цар заслужив милість Шри Чайтані Махапрабу. Якщо відданий визнає Господа Шри Чайтані Магапрабу як всесвітнього гуру, і Господа Джаганату як Верховного Бога особу Кришну, то він дістає разом милість Кришни та Гуру. Це проголошує Ши читання Магапрабу у своїх повчаннях рупі Госвамі. Читання Черетамрита Мадиа 19151. Сім'я віданого служіння проростає і стає трансцендентною ліаною. Врешті-решт, воно доростає до лотосових стіп Господа в духовному небі. Це сім'я дістають з милості Господа та гуру. З милості Господа людина дістає товариство істинного гуру, а з милості гуру вона дістає змогу віддано служити Господу. Віддане служіння, науковий метод бакті-йоги, переносить істоту з матеріального світу в духовний. 19 Раттера саджані деє сумеру акар. Всі були вражені, коли побачили, як оздоблена колісниця Рата. Колісниця здавалась щойно вилитою з золота і височіла немов гора Сумеру. Пояснення. У 1973 році пишний фестиваль Ратхаятри пройшов в Англії, у Лондоні. Колісниця проїхала до Трафальгарської площі. Щоденний лондонський часопис «Гардіан» на перших шпальтах надрукував фотографію з підписом «Ісконівська радхаятра змагається з колоною Нельсона на Трафальгарській площі». Колона Нельсона – це велична статуя лорда Нельсона, яку видно з великої відстані. Як жителі Пурі порівнювали колісницю Радхаятри до гори Сумеру, так жителі Лондона вважали колісницю за суперника Нельсоновому пам'ятнику. Колісниця була оздоблена блискучими дзеркалами та сотнями чамар – білих опахал із хвостів яка. Вгорі колісницю накривав охайний і чистий балдахін із гарним стягом. Також колісниця була оздоблена шовком та всілякими малюнками. Дзенькали численні бронзові гонги і великі та малі дзвіночки. Задля забави Ратгаятри господь Джаганат зійшов на одну колісницю, а його сестра Субадра та старший брат Баларам на дві інші. П'ятнадцять днів господь залишався на самоті з верховною богинею щастя і влаштовував із нею свої розваги. Пояснення. 15-денний період Анавасери називається Нібріта, на честь самітного місця, де живе богиня щастя. Поживши там півмісяця, Господь Джаганат отримав від богині щастя дозвіл залишити її. 24. Попрохавши дозволу в богині щастя, Господь виїхав на прогулянку в колісниці Раці, щоб потішити своїми розвагами відданих. Пояснення з цього приводу Шіла Сіданта Сарасаті Такур зазначає, що як ідеальний чоловік Господь Джаганат залишався 15 днів на самоті зі своєю дружиною, Верховною Богиною Щастя. Однак Господь побажав вийти з укриття, щоб потішити своїх відданих. Господь насолоджується на два способи, що мають назву свакія та паракія. Кохання Господа у свакія расі – засноване на приписах, яких дотримують його віддані у Двараці, де Господь має багато дружин-цариць. Натомість у Гріндавані Господь пов'язаний любовними стосунками не з дружинами, а зі своїми подружками Гопі. Любовні стосунки з Гопі називаються паракія-раса. Господь Джаганат залишає самотні покої, де він насолоджується товариством Верховної Богині Щастя у стосунках вакія раси і йде до Вріндавана, де насолоджується паракія расою. Отож, Бакті Сіданте Сарасоті Такур нагадує нам, що насолода, яку Господь відчуває в паракія расі, вища за насолоду від свакіяраси. раси. У матеріальному світі паракія раса, тобто любовні стосунки з неудруженими подружками, це найнеціша форма взаємен. Але в духовному світі такі любовні стосунки вважають за найвищу насолоду. У матеріальному світі все становить лише відображення духовного світу, але відображення спотворене. Ми не можемо зрозуміти стосунки в духовному світі за допомогою свого матеріального досвіду. Тому світські вчені та казуїсти, що сперечаються про слова, розуміють господні розваги з гопі хибно. Паракія расу в духовному світі слід обговорювати тільки тим, хто сягнув надзвичайно високого рівня в чистому відданому служінні. Паракія раса в духовному світі і паракія раса в матеріальному світі не йдуть ніяке порівняння. Перша наче золото, а друга наче залізо. Різниця між ними така велика, що їх годі навіть порівнювати. Проте, так само, як обізнана людина може легко відрізнити золото від заліза, той, хто сягнув відповідного рівня усвідомлення, може легко відрізнити трансцендентну діяльність духовного світу від матеріальної діяльності. 25. Вся дорога була всипана дрібним білим піском що надавало їй вигляду берегів Ямуни, а садочки обабіч дороги виглядали точно як сади в Ріндавани. Коли господь Джаганат їхав на колісниці, оглядаючи красу, що відкривалась очам з двох боків, розум його сповнювала радість. Слух, що тягнули колісницю, називають гаудами. Вони тягнули колісницю з великою насолодою. Однак подеколи колісниця котилась прутко, а подеколи – повільно. Подеколи колісниця зупинялась і більше не рухалась, дарма, що її тягнули, що сили. Отже, колісницею рухала воля Господа, а не сила звичайних людей. Коли колісниця зупинилась, Шичатані Магапрабу зібрав усіх своїх віданих і своєю рукою прикрасив їх гірляндами та сандаловою пастою. Брамананда Пурі і Брамананда Бараті – Особисто отримали гірлянди і сандалову пасту з рук Шичатані Магапрабу. Це поглибило їхнє трансцендентне блаженство. Так само Адвайта Ачар'я та Нітянанда відчувши дотик трансцендентної руки Шичатані Магапрабу, були дуже втішені. Господь також дав гірлянди і сандалову пасту співакам Санкіртани. Головні два співаки були Сорбдамодар і Шивастакур. Усього було Чотири групи виконавців Кіртону, що складалися з двадцяти чотирьох співаків. У кожній групі також було по два гравці на мриданзі, що становить ще вісім чоловік. Коли були утворені чотири групи, Ши Чатаням Агабраву, дещо поміркувавши, розподілив співаків. Ши Чатаням Агабраву звелів Нітянанді Прабу, Адвайті Ачарі, Гарідасу Такору та Вакрешварі Пандіту, щоб кожен з них танцював в одній з груп. Сваруп Дамодар був поставлений на чолі першої групи. Йому призначили п'ять помічників, що мали співом відгукуватись на його спів. П'ять співаків, що мали відгукуватись на спів Сварупи Дамодари, були Дамодар Пандіт, Нараян, Говінда Датта, Рагав Пандіт і Ши Говінда Нандан. Адвайті Ачарі Прабу наказано танцювати в першій групі. Далі Господь зібрав другу групу, із Шивасою Такором Такуром на чолі. Пояснення. У першій групі за головного співака був призначений Дамодар Соруб, а його спів мали підхоплювати Дамодар Пандіт, Нарайен, Говінда Дата, Рагал Пандіт і Говінда Нандана. Ши Ачар'ї випало танцювати в їхній групі. Потім була утворена друга група, і в ній головний співак був Шиваль Стакур. 39. П'ять співаків, що мали підхоплювати спів Шиваси були Гангадас, Харидас, Шріман, Шубананда і Шрірам Пандіт. Шріні Прабу випало танцювати. До іншої групи входили Васудев, Гопінат і Мурарі. Вони мали підхоплювати спів, а головний співак був Мукунда. Підспівувати до них приєдналося ще двоє – Шікант і Валабасен. У цій групі танцював старший Гаридас Гарідастакур. Пояснення. У третій групі за співака був поставлений Мукунда. Цю групу складали Васудев, Гопінат, Мурарі, Шиканда і Валабасен. Танцював у них старший Гаридас Гарідастакур. 42. В іншій групі, яку Господь утворив, він призначив на головного співака Говінда Гошу. У цій групі спів підхоплювали молодший Гарідас, Вішнодас і Рагав. Також, щоб підхоплювати спів, до групи ввійшли Мадава Гош та Васудев Гош. Танцював у них Вакрешвар-бандит. Була також група Санкіртани з селища Кулінаграм і танцювати в ній випало Рамананді і Сатяраджі. Була ще одна група, яка прийшла із Шантіпури і яку зібрав Адвайта-ачар'я. Танцював у ній а решта співали. Ще одна група була утворена з жителів Канди. Ці віддані співали в іншому місці. У цій групі танцювали Нарагарі Прабу і Рагунандан. Чотири групи співали і танцювали перед Господом Джаганатхою і по одній з кожного боку. Ще одна співала позаду. Разом було сім груп Санкіртани, і в кожній двоє було в барабани – Отже, одночасно грало 14 барабанів. Звук був громовий, віддані просто шеленіли. Усі вайшнави зібрались разом, наче велике скупчення хмар. Коли віддані в великому екстазі співали святі імена, з їхніх очей зливою лилися сльози. Розлунюючи, Санкіртана своїми звуками заповнила всі три світи. Не було чути ніяких інших звуків чи музичних інструментів, крім звуків Санкіртани. Господь Чатані Махапрабу ходив між усіма сімома групами, співаючи святе ім'я «Грі, грі!». Здійнявши руки, він вигукував «Хвала, хвала, Господи, від джаганаці!». Тоді Господь Чатані Махапрабу вдався до ще одної містичної сили, одночасно проводячи розваги в усіх сімох групах. Кожен казав «Господь Чатані Махапрабу присутній в моїй групі, справді він більше нікуди не йде». Він дарує свою милість нам. Насправді, ніхто не міг побачити прояв містичної сили Господа. Що відбувається, розуміли тільки найдовіреніші віддані, які служили з чистою, щирою відданістю. Господь Джаганат був дуже задоволений Санкіртаною і зупинив колісницю, щоб подивитися на це дійство. Санкіртана глибоко вразила царя Протапорудру і він застиг нерухомо і поринув у почуття екстатичної любові до Крішни. Коли цар сказав Кашемішрі про велич Господа, той відповів, «О, царю, твоє щастя немає меж». Як цар, так і Сарвабома усвідомлювали, що Господь робить. Але більше ніхто не бачив витівок Господа Чайтаніма праву. «Джаретангра кріпа сей джані баре Кріпа є брамадика, джані баренаре. Зрозуміти щось може тільки той, хто дістав милість Господа. Без Господньої милості навіть півбоги на чолі з Господом Брамою не можуть нічого зрозуміти. Раджартуча севадекі праборту штамана, сейто прасаде пайла, расяа Махапрабу був дуже задоволений, коли побачив, що цар, взявшись до скромного служіння, підмітає вулицю. І за своє смирення цар дістав милість Шича Тані Магапрабу. Тому йому розкрилась таємниця діянь Шича Тані Магапрабу. Пояснення. Філа Бактісіданта Сарасаті пише, в чому полягає таємниця діянь Господа Чайтані. Господь Джаганат був вражений, трансцендентним танцем і співом шичатані Махапрабу Магапрабу, і тому зупинив колісницю, щоб подивитися на той танець. Тоді Господь Шичатані Магапрабу став танцювати таким містичним чином, що вдовольнив Господа Джаганату. І глядач, і танцівник були одною і тою самою верховною особою. Але Господь водночас і один, і в багатьох проявах виявляв розмаїття своїх розваг. Такий смисл його таємного дійства. З милості Шича Тані Магапрабу цар зрозумів, що вони обидва насолоджувалися діяннями одне одного. Іншим таємничим дійством було те, що Шича Тані Магапрабу був одночасно присутній у сімох групах. З милості Шича Тані Магапрабу цар зрозумів це також. 61. Хоча Господь відмовився зустрітися з царем, не прямо він дарував царю безпричинну милість. Кому до снаги збагнути діяльність внутрішньої енергії Шича Тані Магапрабу? Пояснення. Шича Тані Магапрабу грав роль вчителя всього світу і тому не погоджувався зустрітися з царем, бо цар був світською особою, що мала справи з грошима та жінками. Насправді саме слово «цар» вказує на людину, яку завжди оточують гроші та жінки. Як Саньясі, шичатані Чайтані Магапрабу боявся і грошей, і жінок. Того, хто провадить життя в зреченні, відлякує вже саме слово цар. Ший Чайтані Магапрабу відмовився зустрітися з царем, але з безпричинної милості, яку Господь непрямо дав царю, тому вдалося зрозуміти таємні діяння Господа. Діяння Господа Чайтані Магапрабу іноді являли в ньому верховного Бога особу, а іноді – Відданого. Обидва різновиди діянь таємничі, і збагнути їх можуть тільки чисті віддані. 62. Коли великі особистості Сарабома Батачаря та Кашімішра побачили безпричинну милість Чайтані Магапрабу до царя, їх обох це вразило. Так господь Шийчатані Магапрабу якийсь час проводив свої розваги. Він співав сам, а своїх особистих супутників спонукав до танцю. Залежно від того, що господеві було потрібно, він проявляв то одну форму, то багато. Це відбувалося внаслідок дії його внутрішньої енергії. Насправді богособа забувся в трансцендентних розвагах, але його внутрішня енергія, ліла шакті, знаючи бажання Господа, влаштовувала все, як потрібно. Пояснення. У Панішадах сказано «Раз я -я я Верховний Господь має численні енергії, які діють так досконало, що вся свідомість, сила і діяльність проявляються так, як Він хоче, без жодних зусиль з Його боку. Швата, Шватарапанішат 6.8. Проявляючи свою містичну силу, шичата Магапрабу, одночасно був присутній в усіх групах санкіртани. Більшість думала, що він один. Але деякі люди бачили, як він проявляється в багатьох формах. Наближені віддані розуміли, що Господь, хоча він один, проявляє себе в стількох формах, скільки було груп санкіртани. Коли ще читання Магапробу танцював, він забув себе і просто поринув в екстатичне блаженство. Але його внутрішня енергія досконало все влаштовувала. Така різниця між внутрішньою та зовнішньою енергіями. У матеріальному світі зовнішня енергія, енергія влаштовує щось тільки після тривалих зусиль. Але, коли чогось бажає Верховний Господь, під впливом внутрішньої енергії все робиться само собою. Все, чого Він бажає, відбувається так чітко і досконало, що, здається, ніби це робиться само собою. Іноді діяльність внутрішньої енергії проявляється в матеріальному світі. Насправді, вся діяльність матеріальної природи відбувається під впливом незбагненних енергій Господа. Але так звані вчені та дослідники – матеріальної природи, не можуть зрозуміти остаточної причини всіх подій. Вони ухильно проголошують, що все влаштовує природа, але не розуміють, що за природою стоїть верховне і богособа джело всіх енергій. Господь Кришна пояснює в Бхагавадгіті 9.10 «Маяд якшина пракрити суети сачара-чарам гетунани на каунте яджагадві парівартати» Матеріальна природа, що являє одну з моїх енергій, діє під моїм наглядом, Синокунті, проявляючи всі рухомі й нерухомі істоти. Під її керівництвом знову і знову відбувається творення і знищення цього космічного прояву. 66. Як колись Господь Шри Кришна проводив раса, та інші розваги у Вріндавані, Господь Шри Чатаня Магапрабу проводив надзвичайні розваги щохвилі. Бактагане анубаве нагіджани анашибага та прамана Танець швіча тані Магапрабу перед колісницею Радхаятри могли збагнути тільки чисті відані. Інші нічого не розуміли. Опис надзвичайного танцю Господа Крішни можна знайти в явленому писанні Шимад Бхагаватам. Пояснення під час танцю Расаліла, Господь Шикришна поширився в багато форм. І так само поширився, коли одружувався з 16 тисячами жінок у раці. Те саме вчинив Шичатані Магапрабу, коли поширився в сім форм, щоб танцювати в кожній групі санкіртани. Ці поширення могли бачити чисті віддані, серед яких був і цар Протапорудра. Хоча з огляду на зовнішні умовності Шичатані Магапрабу відмовився зустрітися з Протапорудрою, бо той був цар, з особливої милості господа цар Пратапарудра став одним із найдовіреніших господніх відданих. Цар зміг побачити, що Шичатанні Магаправу одночасно присутній в усіх сімох групах. Як свідчить Шимадбагватам, побачити поширення трансцендентної форми господа може тільки чистий відданий господа. «Ей, Мата, корен риття ранге, так, шичатані Магапрабу танцював у великому захваті, затоплюючи всіх хвилями екстатичної любові. Таким чином, господь Джаганат піднявся на свою колісницю, і господь шичатані Магапрабу спонукав усіх відданих танцювати перед ним. А тепер послухайте, будь ласка, про подорож Господа Джаганатки до храму Гундіча і про те, як Шичатані Магабрабу танцював перед колісницею Радхою. Якийсь час Господь вів Кіртан і особисто надихав усіх відданих танцювати. Коли Господь сам захотів танцювати, усі сім груп злились в одну. Усі Господні віддані разом із Шивасою, Рамаєм, Рагу, Говіндою, Мокундую, Гарідасом Говінданандою, Мадавою та Говіндою зійшлися докупи. Коли ще Читані Магапрабу захотів танцювати, високо стрибаючи, він віддав цих дев'ятьох відданих під провід сорупи Дамодари. Ці віддані, соруп Дамодар та інші віддані під його орудою, співали разом із Господом і бігли поряд із ним. Інші групи відданих також співали. Поклонившись зі складеними руками Господеві, Шича Танямагапрабу підняв своє обличчя до Джаганадхи і почав молитися до нього. 77. Намо Браммане Девая Го Брамана Гитая Ча Кришна Я, -я Намо -намага". У глибокій шані я схиляюсь перед Господом Кришною, божеством, що йому поклоняються всі браманічні люди, що зичить добра коровам та браманам і завжди дбає, про добро всього світу. Я знову і знову кланяюсь боговій особі, що має ім'я Кришна і Говінда». Ця цитата з Вішнопорани, 1.1965. 78. «Джайти, джайти, Дейво, Дейвакі, Нанданго, Сао, джайти, джайти, Кришно, врішні вам, Ша, Джайте джайте мегаша малаку маланку, джайте Хвала хвала Верховному Богу особі, якого знають як сина деваки. Хвала хвала Верховному Богу особі, якого знають як світоча 11 врішні! Хвала хвала Верховному Богу особі, тіло якого кольором скидається на свіжу хмару, а ніжністю на лотосову квітку. Хвала, хвала Верховному Богові Особі, що з'явився на цій планеті, щоб звільнити світ від тягаря демонів і, що може всім дарувати звільнення. Це вірш із Мукундамали 3. 79. бірасян Враджапураваніта нам вардаянка мадивам. Господа Шикришно знають як Джананівасу, найвищий притулок усіх живих істот, і Девакінандану або Яшоданандану, сина Девакі та Яшоди. Він веде за собою династію яду і своїми могутніми руками вбиває все несприятливе, а також усіх неправедників. Своєю присутністю він знищує все, що приносить лихо живим істотам, рухомим та нерухомим. Його щасливе, усміхнене обличчя завше посилює хтиві бажання Гопі Вриндавана. Вся йому слава і щастя. Це цитата із Шимадбагаватам, 10.90.48. Нахам випро на чанарапатир на пивайшо на шудро. Нахам варни на чагрихапатир но ванасто я тирва. Кинту продян никелапараманан гопі Гопибарту падакамалайор даса дасану даса. Я не брамана, я не кшатрия, я не вайшя и не шудра. Я також и не брамачарі. Не сімейна людина, не вона праста і не саньясі. Я вважаю себе тільки за слугу, слуги, слуги лотосових стіп, Господа Шикрішни, покровителя Гопі. Він схожий на океан Нектару і являє собою джерело трансцендентного блаженства для всього Всесвіту. Він існує вічно і буття його осяйне. Це вірш 74 із падяволі антології віршів, яку уклав Шіла Рупа Гусомі продекламувавши ці вірші з писань, Господь знову поклонився. Всі відані зі складеними руками також підносили молитви Верховному Божевій особі. 82. Коли читання Магапрабу танцював у танці, високо підстрибуючи, вигукуючи громовим голосом і обертаючись наше колесо, він скидався на вогняне коло, утворене розкрученим смолоскипом. Алата Акара Пояснення. Якщо дуже швидко крутити головешкою чи смолоскипом, виникає щось схоже на вогняне кільце. Його називають Алата Акара чи Алата Чакра, тобто вогняне коло, утворене розкрученим смолоскипом. Це кільце не утворене з суцільного вогню, це одна вогняна жарина, що обертається. Так само що читання Магапрабу був Одна особа, але коли він танцював і високо стрибав, кружляючи, він виглядав, наче Алата чакра. 83. Колише Читання Магапрабу під час танцю ступав, здавалось, що здригається вся земля з її горами та океанами. Танцюючи, чайтання магапрабу проявляв у своєму тілі різні трансцендентні зміни, спричинені блаженством. Іноді він, немов застигав, нерухомо. Іноді волосся на його тілі ставало дибки. Іноді він впрівав, плакав, тремтів, міняв колір шкіри, а іноді проявляв ознаки безпорадності, гордості, захвату і смирення. Під час танцю Шича читання Махапрабу з розмаху падав на землю і починав качатись по ній. Тоді здавалося, що по землі котиться золота гора. Нітянанда Прабу простягав руки і намагався його підхопити, але Господь бігав з місця на місце. Адвай та Ачар'я ішов за Господом і раз у раз голосно вигукував «Гарібол! Гарібол!». Щоб не підпускати надто близько до Господа натовп людей, віддані утворили три кільця. Першим кільцем керував Нітянанда Прабу, що є сам Баларам, володар великої сили. Усі віддані, начолі з Кашішварою та Говіндою, Взялися за руки і утворили друге кільце навколо Господа. Магарадж Пратапарудра та його особистий почет навколо двох внутрішніх кілець утворили третє кільце, щоб стримувати натовп. Поклавши руки на плечі гарічандани, цар Пратапарудра бачив танець Господа Чайтані Магапрабу і відчував від того великий екстаз. Коли цар споглядав танець, Шіла Стакур, ставши перед ним, поринув в екстаз від танцю Шітані Магапрабу. Побачивши, що Шивастакур став перед царем, гарічандан доторкнувся рукою до Шиваса і попрохав його відступити в бік. Занурившись у споглядання танцю Шича Тані Магапребу, Шивастакур не міг зрозуміти, чому його зачіпають і підштовхують. Коли його підштовхнули, ще раз і ще раз він розсердився. Шивастакур ляснув харічандану по плечі, щоб той перестав його штовхати. Від цього розсердився вже харічандана коли сердитий харічандана вже хотів щось сказати Шивасі Такору, Пратапарудра Махарадж особисто його стримав. Цар Пратапарудра сказав, «Тобі дуже пощастило, ти мав честь торкнутися Шіваси Такора. Мені так не пощастило. Ти повинен почувати себе зобов'язаним йому». 98. Танець Чайтані Магапрабу вражав усіх, і навіть господь Джаганат, дивлячись на нього, не чувся від щастя. Колісниця повністю зупинилась і більше не котилась, а господь Джаганат незмигно дивився на танець Шві Чайтані Магапрабу. І богиня щастя Субадра, і господь Баларам відчували в серці велику радість і екстаз. Можна було навіть бачити, як вони усміхаються, дивлячись на танець. Коли Чайтані Магапрабу танцював і стрибав високо вгору, в його тілі можна було бачити вісім дивовижних змін – що вказували на божественний екстаз. Усі ці ознаки проявлялись одночасно. Його тіло взялося гусячою шкірою, а волосся на ньому стало дибки. Його тіло скидалось на шимулі, шерстяне дерево, всіяне шпичаками. Дивлячись, як стукотять його зуби, люди боялись, що вони випадуть. Все тіло, шичетані Магабрабу, стікало потом і водночас сочилось кров'ю. Голосом, що переривався від екстазу, Господь промовляв звуки джаджа-гага джаджа-гага. Сльози лилися з очей Господа, наче били фонтаном і змочували всіх довкола. У всіх на очах колір його тіла мінявся з білого на рожевий, роблячи його схожим на квітку мальлика. Подеколи він ципанів, а подеколи качався на землі. Подеколи ж його руки й ноги ставали твердими, наче сухе дерево, і він завмирав нерухомо. Коли Господь падав на землю, Він іноді переставав дихати. Коли віддані це бачили, їх мало не покидало життя. Волога текла з його очей, а іноді з його ніздрів, а з рота падала піна. Ці потоки скидались на потоки нектару, що точаться з місяця. Цю піну, що летіла з густ читання Магапрабу, підбирав і випивав шубананда, якому дуже пощастило і який вмів насолоджуватись смаком екстатичної любові до Крішни. Потанцювавши якийсь час, цей танець руйнації, ще читання Магапробу ввійшов у настрій екстетичної любові. Припинивши танцювати, Господь звелів Сварупідам Одарі співати. Зрозумівши настрій Господа, Дамодар почав відповідним чином співати 113 Сейто Нарешті я досягнула Господа мого життя, в розлуці з ким я сохла і згоряла від вогню Копідона. Пояснення Ця пісня описує зустріч Шиматі Радарані з Крішною в святому місті Курукшетрі, куди Господь Шикрішна з братом і сестрою приїхали з нагоди сонячного затемнення. Це пісня про розлуку з Крішною. Коли Радарані зустріла Крішну в Курукшетрі, вона згадала про близькі стосунки з ним у Вріндавані і подумала. Нарешті я досягла Господа свого життя. В розлуці з ним я сохла і згоряла від жару стріл Купідона. Тепер життя повернулося до мене. 114. Коли Сарубдамодар голосно заспівав цей приспів, Шича Таням Гапрабу знову почав ритмічно танцювати в трансцендентному блаженстві. Син матері Шачі, танцюючи перед господом Джаганатхою, пішов вперед і колісниця поволі зрушила з місця. Танцюючи і співаючи перед господом Джаганатхою, всі відані дивились на нього. Тоді читання Магапрабу разом зі співаками Санкіртани пішов у кінець процесії. Очима й розумом, поринувши в господа Джаганатху, читання Магапрабу почав руками виконувати виставу згідно зі змістом пісні. Граючи драму, висловлену в пісні, читання Магапрабу іноді опинявся в кінці процесії. Тоді Господь Джаганат зупинявся. Коли читання Магапрабу знову йшов наперед, колісниця Господа Джаганатхи поволі знову починала рухатись. Так тривало це своєрідне змагання між читанням Магапрабу і Господом Джаганатхою за те, хто увестиме процесію. Але сила читання Магапрабу була така велика, що він змушував Господа Джаганату чекати у своїй колісниці. Пояснення В «Анубгаші» Шіла Бхакти Сіданта Сарасаді так, описує екстаз Ші Чатані Ши Ші Крішна, син Магараді Нанди, залишивши товариство Гопі у Ріндавані, поринув у розваги в Двараці. Коли Крішна з братом, сестрою та іншими прийшов із Двараки до Куркшетри, він знову зустрівся з жителями Вріндавани. Шри читання Магапрабу – це Радха, Бхава, Дьюти, Суваліта. Тобто сам Кришна, що, аби зрозуміти самого себе, перебирає на себе роль Шиматі Радарані. Господь Джаганат Дев – це Кришна, а Шри Чайтання Махапрабу це Шиматі Радарані. Читання Махапрабу вів Господа Джаганату до храму Гундіча, так само як Шиматі Радарані вела Кришну до Вріндавани. Шри Кшетра – це обитель Айшваря Яліли а Вріндаван – це обитель Мадгур'я Ліли. Коли Шичатані Магапрабу ішов у кінець процесії зарадху, це вказувало на те, що господь Джаганат Крішна не згадував про жителів Вріндавани. Хоча Крішна обділив увагою жителів Вріндавани, він не зміг забути їх. Тому з розкішною Радхаятрою він повертався до Вріндавани. Шичатані Магапрабу в ролі Шиматіра Радарані перевіряв – чи Господь ще пам'ятає жителів Вриндавани? Коли читання Магапрабу відставав від колісниці Радхи, Джаганат Дев, сам Крішна, розумів думки Шиматіра Дарані. Тому подеколи Джаганат зупинявся перед зануреним у танець Ші Чатані Магапрабу, показуючи Шиматіра Дарані, що він нічого не забув. Саме тому Господь Джаганат зупиняв рух рати і чекав, не рухаючись. Тим самим господь Джаганат визнавав, що без екстазу Шиматіра Дарані він не почувається задоволений. Коли Джаганату так чекав, Горасундра читання Чайтані Магаправу в екстазі Шиматіра Дарані, відразу йшов перед Крішну. Тоді господь Джаганат поволі починав рухатись. Це змагання становило частину любовних взаємин між Крішною і Шиматіра Дарані. У цьому змаганні між екстатичною любов'ю господа Чайтані до Джаганатхи та екстатичною любов'ю Джаганатою до Симаті Радарані, читання Магапрабу взяв гору. 120. Під час танцю екстазиші Чатані Магапрабу змінився. Здійнявши руки, він почав голосно декламувати наступного вірша. Яко маргарасай вагіварас тайвачай тракшапас, течун міліта мавати сурабая прудга кадамбаніла». Sa chai vas mitatha pitatra Surata via Parali La Vidhaw, Рейва ро, даси вета си та, -та, -та, -та, -та Той самий, хто вкрав моє серце за моєї юності, тепер знову мій повелитель. Ось ті самі місячні ночі чайтри, з Кадамового лісу віє такий самий солодкий вітерець і чути такі самі пахощі квітів малаті. У наших близьких стосунках я та сама кохана, а проте тут моє серце не відчуває щастя. Я прагну повернутися туди, на берег Реви, під дерево Ветасі. Таке моє бажання. Цей вірш вивміщено до «Пад'яволі» 386. Ши читання Магапребу декламував цього вірша знову і знову. Крім сворупи Дамодари, більш ніхто не розумів його значення. Я вже пояснював цього вірша. Тепер я просто коротко це перекажу. Пояснення. Щодо цього дивіться Мадьялілу, главу першу, вірші 53, з 77 по 80 і з 82 по 84. 124. Пурведжай чекурукше тресабаго піган, Кришне Радаршана Пая Ананді Колись Гопі зустрівшись у святій корокшетрі з Кришною, були дуже щасливі. Так само, коли Шича Махапрабу побачив господа Джаганадху, в ньому прокинувся екстаз Гопі. Поринувши в цей екстаз, він попрохав Сарупадамодару проспівати цей приспів. Шича Махапрабу промовляв до господа Джаганадхи, «Ти той самий Кришна, а я – та сама Радарані. Ми знову зустрілися так само, як ми зустрічалися на початку нашого життя. Хоча ми обоє ті самі, мій розум все-таки лине до вріндаван-дами. Я прагну, щоб ти знову явив свої лотосові стопи у вріндавані. На Курокшетрі юрми людей, слони, коні та гуркіт колісниць, натомість у гріндавані квіткові сади і чути дзищання бджіл та щебетання птахів. Тут, на Куркшетрі, ти вдягнутий, наче царевич, оточений великими воїнами. А у Вріндавані ти виглядаєш точно як звичайний пастушок, і тебе супроводжує тільки твоя чарівна флейта. Тут немає навіть краплі того океану трансцендентного щастя, яким я насолоджувалась із тобою у Вріндавані. Отож, я прохаю тебе, щоб ти пішов до Вріндавана і насолоджувався там розвагами зі мною. Якщо ти зробиш це, моє прагнення буде виконане. Коротко я переказав слова Шиматі Радарані із Шиматбагватом. У цьому настрої Шичатані Магапрабу декламував також багато інших віршів, але звичайні люди не могли зрозуміти їхнього значення. Значення цих віршів знав Саруб Дамодар Госамі, але він нікому його не відкривав. Однак Шіруба Госамі розкрив це значення всім. Танцюючи, шечитання Махапрабу почав декламувати подальший вірш, смаком якого він насолоджувався в товаристві Соруби Дамадари Госвамі. Сансара купа гехам Садана. Гопі сказали Любий Господи, чий пупок подібний до Лотосової квітки. Твої. Лотосові стопи – єдиний притулок для тих, хто впав у темний колодязь матеріального існування. Твої стопи – об'єкт, якому поклоняються і на який медитують великі йогі-містики та високоосвічені філософи. Ми прагнемо, щоб ці лотосові стопи проявились також і в наших серцях, хоча ми, лише звичайні жінки, занурені у хатні справи. Пояснення цей вірш узято із Бхагаветом 10.82.48. Гопі ніколи не цікавились карма-йогою, д'яна-йогою чи д'яна-йогою. Єдине, що їх цікавило, це бакті йога Якщо обставини їх до цього не примушували, їм аж ніяк не подобалось медитувати на лотосові стопи Господа. Замість того вони воліли брати лотосові стопи Господа і ставити їх собі на груди. Іноді вони жалкували, що їхні груди надто тверді, побоюючись, що Крішні не припаде до вподоби ставити на них свої ніжні лотосові стопи. Коли ці лотосові стопи ходили по гострих піщинках на вріндаванських пасовищах, гопі було боляче і вони починали плакати. Гопі хотіли, щоб Крішна завжди залишався вдома. Так їхній розум завжди був занурений у свідомість Крішни. Така чиста свідомість Кришни може розвинутись тільки у Вриндавані. Ось як Шри читання Магапрабу почав виливати свої думки, насичені екстазом гопі. «Анніра Грідая Mana, Морамана Vrindavana, Манебани Ека Куриджані, Тагара Тамара Пададвая Корго Джад Юдая, Табе Промовляючи в настрої Шиматіра Дарані, читанням Гапребу сказав, «Для більшості людей розум і серце єдині, але мій розум ніколи не покидає Вріндавану. І тому я вважаю, що мій розум єдиний із Вріндаваном. Мій розум – це вже Вріндаван, а тобі Вріндаван до серця, тож чи не поставиш ти туди свої лотосові стопи, я б це визнала за довершений вияв твоєї милості. Пояснення. Діяльність розуму – це думка, почуття і воля, за посередництвом яких розум приймає матеріально сприятливі речі і відкидає несприятливі. Така свідомість більшості людей. Але коли розум не приймає і не відкидає різні речі, а просто зосереджений на лотосових стопах Крішни, тоді він стає майже невідмінним від Вріндавана де Кришна, там завжди шимать радарані, гопі, пастушки та решта жителі Вриндавани. Тому коли відданий вносить у свій розум Кришну, його розум стає тотожний Вриндавану. Іншими словами, коли розум повністю вільний від матеріальних бажань і занурений суто у служіння верховному боговій особі, тоді людина постійно живе у Вриндавані і ні в якому іншому місці. Прананата суна море, соттанібедана, Бра Амара Садана, тата Марасангама, напаеде на, -на Рагедівана. Любий Господи, вислухай ласкаво мою правдиву мову. Мій дім Вріндаван, і я прагну там спілкуватися з тобою. Але якщо я не матиму там Твого товариства, мені буде дуже важко зберегти своє життя. Пояснення. Бажати товариства верховного Бога особи може тільки той, чий розум уже вільний від позначень. Розум мусить мати якесь заняття. Щоб людина звільнилась від матеріального, її розум не повинен залишатись порожнім. Йому потрібні об'єкти думки, почуття та бажання. Якщо розум не наповнюють думки про Кришну. Почуття до Крішни і бажання служити Крішні, його наповнюватиме матеріальна діяльність. Всі, хто покинув усю матеріальну діяльність і облишив про неї думати, завжди повинні прагнути думати про Крішну. Без Крішни неможливо жити, як неможливо жити без якоїсь втіхи для розуму. 139. Любий Крішно. Раніше, коли ти жив у Матхурі, ти прислав Удгаву, щоб навчити мене умоглядних розумувань та містичної йоги. Тепер ти сам говориш мені те саме. Але мій розум цього не визнає. У моєму розумі немає місця для гьяна йоги чи дьяна йоги Хоча ти чудово мене знаєш, ти все одно вчиш мене д'яна-йоги та дьяна йоги Тобі не вличить так чинити. Пояснення. Метод містичної йоги, омоглядного пошуку, верховної абсолютної істини не приваблює того, хто завжди занурений в думки про Кришну. Відданого омоглядні розумування зовсім не цікавлять. Замість розвивати омоглядне знання чи практикувати містичну йогу, відданий повинен поклонятися божеству в храмі і постійно служити Господу. Поклонення божеству в храмі віддані сприймають як пряме служіння Господеві. Божество називають арча-віграгою або арча-аватарою втіленням Верховного Господа в елементах матеріального прояву – бронзі, камені чи дереві. У вищому розумінні між Кришною, проявленим у матерії, та Кришною, проявленим у душі, немає різниці, бо і те, і те – його енергії. Для Кришни не існує різниці між матерією та духом. Тому його прояв у матеріальній формі нічим не поступається його первинній формі – садчід ананда віграсі. Відданий, що регулярно поклоняється божеству згідно з приписами, даними в шастрах і отриманими від духовного вчителя, поступово усвідомлює, що він безпосередньо спілкується з верховним богом особою. Через це він втрачає будь-який інтерес до так званої медитації, практики йоги та омоглядних розумувань. 140. Читання Магапра бувів далі. Я хотіла б відірвати свої думки від тебе і звернути їх на матеріальні справи, але попри всі мої зусилля, це мені не вдається. Мене природно тягне тільки до тебе, тому твої повчання, щоб я медитувала на тебе, просто сміховинні, ними ти мене просто вбиваєш. Тобі не пристало вважати, що я підходжу для твоїх повчань. Пояснення. Шілорупа Гусамі каже в «Бактіра Самрита Сінду» 1.1.11. Для чистого відданого немислимо пускатись у практику містичної йоги чи умоглядне філософствування. Чистий відданий ніколи не скеровуватиме свій розум на таку небажану діяльність. Навіть якби чистий відданий хотів це робити – його розум не дозволив би йому цього. Це властивість чистого відданого. Він трансцендентний до будь-якої корисливої діяльності, умоглядного філософствування і містичної медитаційної йоги. Отож, гопі висловлювались подальшим чином. 141 Наги гопі джогешвар падакамалатумар сантуша. Томарава кепарипати тарама декутинаті, суні гопірарубари рож. Гопі це аж ніяк не містичні йоги. Вони ніколи не будуть задоволені просто медитуючи на твої лодосові стопи і наслідуючи так званих йогів. Повчати гопі про медитацію це просто різновид лукавства. Коли їх настановляють, щоб вони вдались до практики містичної йоги, це їм аж ніяк не до смаку. Навпаки, вони чим далі більше на тебе гнівуються. Пояснення. Шіла Прабудананда Сарасвати сказав, читання Чандрамрита 5, «Кайвальям наракайте тридаша поракаша пушпаяте дурдан тендрія каласар пепаталі пруткатадам штраяте» Вишвам Purna sokaєте vidimahim, радишakita yatkarняка такшава й бававатам, там горам і вастума. Для чистого віданого, який пізнав свідомість Крішни за допомогою Шічитані Магапрабу, моністична філософія, що приводить до злиття з усилишнім воєдину, здається дорогою в пекло. Практика містичної йоги, за допомогою якої приборкують розум та чуття, чистому віданому також, здається, сміховинною. Розум і чуття віданого вже занурені в трансцендентне служіння Господові, і це захищає його від отруйних наслідків діяльності чуттів. Якщо розум постійно занурений в служіння Господові, в нього не залишається ніякої можливості думати, почувати чи діяти матеріальним чином. Райські планети, на які намагається потрапити корисливий трудівник, для віданого також не більше за фантасмагорію. Адже райські планети матеріальні і належного часу будуть повністю знищені, відані до таких тимчасових речей байдужі. Вони присвячують себе трансцендентній діяльності віданого служіння, бо прагнуть піднятися до духовного світу, де зможуть жити вічно і спокійно в повному знанні про Крішну. У і гопі, і пастушки, і навіть телята, корови, дерева та вода повністю занурені в свідомість Кришни. Їх ніколи не задовольнить що-небудь поза Кришною. Ши читання Магапрабу вів далі. Гопі впали у великий океан розлуки і гинуть у пащі риби-тімінгіли, свого прагнення служити тобі. Треба вирятувати їх з пащі цієї риби, адже вони чисті віддані. У них немає матеріальних поглядів на життя, тож навіщо їм прагнути звільнення? Гопі не прагнуть звільнення, якого прагнуть йогі та тому що вони вже звільнені з океану матеріального існування. Пояснення Тілесні погляди на життя породжує бажання матеріальної насолоди. Це називається віпад смерті протилежність дійсності. Жива істота одвічно є слуга Крішни, але коли вона бажає насолоджуватись матеріальним світом, вона не може розвиватись духовно. Матеріальний прогрес ніколи не зробить людину щасливою. Це сказано також у Шимадбагватам 7.5.30. Якщо людина не приборкує чуття, то умови, в яких вона живе, можуть ставати тільки дедалі пекельніші. Так людина буде жувати пережоване, тобто знову і знову народжуватись і помирати. Зумовлені душі використовують тривалість життя від народження до смерті тільки на одну і ту саму банальну діяльність – їду, сон, секс і захист. У нижчих тваринних видах життя ми бачимо те саме. Така діяльність повторюється знову і знову, і тому схожа на жування того, що вже пережоване. Той, хто зуміє відмовитись від бажання провадити банальне матеріальне життя і замість того звернеться до свідомості Крішни, звільниться від суворих законів матеріальної природи. Немає потреби докладати окремих зусиль для того, щоб звільнитися. Якщо людина просто візьметься служити Господу, вона звільниться сама собою. Тому Шіла Біломан Галтакур каже – Октих своям колитандрісе ватесман Звільнення стоїть переді мною зі складеними руками смиренно пропонуючи свої послає 143 Туже дивно що ти забув землю Вріндауни А як ти міг забути свого батька, матір та друзів Як ти забув пагорб Гувардан, берег Ямуни І ліс, де насолоджувався танцем Расаліла Крішно, ти безсумнівно вишукана, м'яка, милосердна людина З усіма хорошими якостями Ти маєш добру вдачу і м'яке серце я знаю, що в тобі не знайти навіть тіні якої-небудь вади. Однак твій розум не пам'ятає жителі Вріндавана. Це просто моя лиха доля, ніщо інше. Нагани Апанадука, деківраджа Шваримука, раджа Джанер, гридає відари. Кіба мара в раджавасі, кіба чи я в раджавасі. Я не турбуюсь про своє щастя, але коли я бачу, яке зажурене обличчя в матері Яшоди і як краються серця всіх жителів Ріндавани за тобою, я дивуюсь. Невже ти хочеш їх усіх убити? Чи ти хочеш їх оживити і прийдеш туди? Чому ти їх лишаєш жити страждаючи? Жителям Вріндавани не до смаку, щоб ти вдягався, як царевич, чи щоб ти водився з витязями на чужині. Вони не можуть покинути землю Вріндавана, а без тебе всі вони вмирають. Що з ними буде? Другий Кришну. Ти саме життя вріндавандами, а насамперед нанди Магараджі. Ти єдине багатство землі і ти... Дуже милостивий. Будь ласка, прийди і оживи жителів Вриндавани. Будь ласка, постав свої лотосові стопи знову на землю Вриндавани. Пояснення. Ще матіра не скаржилась на власний біль розлуки з Крішною. Вона хотіла розбудити в Крішні співчуття до страждань всіх інших жителів Вріндавандами матері Яшоди, Магра Джінанди, пастушків, Гопі, Тахів та бджіл на берегах Ямуни, води Ямуни, дерев, лісів та всього іншого, що оточувало Крішну до того, як він поїхав з Вріндавана до Матури. Ці почуття Шиматі Радарані проявились у Шічатані Магаправу, і тому він запрошував Господа Джаганату Крішну повернутися до Вріндавана. Таке значення подорожі колісниць Радгаятри з Джаганатпурі до храму Гондіча. Сунія Радикавані, Враджа Примі Ані, бабе В'яколі дехоман Дегаман, Враджа Локер Примасуні, Апана Керіні Мані, Коре Кришна Тангри ашвасан. Коли Господь Кришна почув ці слова, ж матір Дарані, в ньому прокинулась любов до жителів Вриндавана, а його тіло та розум охопило хвилювання. Почувши про любов жителів Вриндавана до нього, він, відразу подумав, що він їхній вічний буршник і почав втішати Шиматіра Дарані. Найдорожча Шиматіра Дарані, будь ласка, послухай мене. Я кажу правду. Згадуючи про вас усіх, жителів Вриндавана, я плачу вдень і вночі. Ніхто не знає, як я цим караюсь. Пояснення. Сказано, Вриндаванам перед падам ейкам нагадчаті. В певному розумінні Кришна, первинний богособа Ішвара Парама Кришна Саттєданан Віграга, не ступає за межі Вріндавана ні на крок. Однак для того, щоб виконати свої різні обов'язки, Кришна мусив залишити Вріндаван. Йому довелось поїхати до Матхури і вбити Камсу. А тоді батько забрав його до Двараки, де він поринув у державні справи і боротьбу з демонами. Розділений з Вріндаваном великими відстанями. Кришна зовсім не був щасливий. В чому він відверто зізнається ще матіра Дарані. Вона дорожча ще й Кришні за саме життя, і тому він виливає їй своє серце в подальших віршах. Брабасита Срій Кришна вів далі. Всі жителі Вриндаван-дами, моя мати, батько, друзі пастушки та все інше, дорогі мені як життя серед усіх жителів Вриндаван. Гопі – це просто моє життя. А серед гопі ти, Шиматі Радарані, найголовніша. Отож, ти – саме життя мого життя. Пояснення. Шиматі Радарані – це осереддя всієї життєдіяльності Вриндавана. У Вріндавані Кришна – це Знаряддя в руках Шиматі Радарані. Тому всі жителі Вріндавани понині вигукують Джай Радге. Зі слів самого Крішни, наведених тут, видно, що Радарані цариця Вріндавана і що Крішна просто її прикраса. Крішну називають Мадан Моханом, тим, хто зачаровує Копідона. Але Шиматі Радарані зачаровує Крішну. Тому Шиматі Радарані називають Мадан Моган Могині, чарувателькою того, хто зачаровує Копідона. Люба, що матір рані. я завжди корюся вашій любові. Я повністю підвладний вам і більше нікому. Мою розлуку з вами і життя в далеких країнах спричинила сила моєї лихої долі. Коли жінка розлучена з коханим чи чоловік розлучений з коханою, ні вона, ні він не в змозі жити. Справді вони живуть тільки задля другого, бо якщо хтось із них помре і другий про це почує, він помре також. Така любляча вірна дружина і люблячий чоловік бажають добра одне одному і не дбають про власне щастя. Бажаючи одне одному всього найліпшого, такі закохані незабаром неодмінно зустрічаються знову. Ти найдорожча моєму серцю, і я знаю, що за моєю відсутності ти не можеш прожити ні хвилини. Щоб врятувати твоє життя, я поклоняюсь Господу Нарайані. Силою його милостивої енергії я щодня приходжу до Вріндавана, щоб насолоджуватись розвагами з тобою, а після того повертаюся до Тваракадами. Тому ти завжди відчуваєш мою присутність там, у Вріндавані. Наші любовні стосунки ще дужчають від того, що, на моє щастя, Нарайан прихильний до мене. Завдяки цьому мені вдається приходити потай від інших. Сподіваюсь, що дуже скоро я прийду на очах у всіх». Пояснення. Кришна присутність буває двох типів – прокат і апракат, проявлена і проявлена. Для щирого відданого між цими двома формами Кришнаної присутності немає різниці. Навіть якщо фізично Кришна не присутній, постійна заглибленість відданого в діяльність Кришни прикликає Його присутність. Це підтверджує Брама Самхіта 5.38. Санта ридаєшу Ямшяма Завдяки своїй палкій любові, чистий віданий завжди бачить Господа Кришну присутнім у своєму серці. Слава Говінді, первинному Богові особі. Коли Кришна не був проявлений перед жителями Вріндавани, вони просто жили занурені в думки про нього. Тому, хоча Кришна тоді жив у двараці, Він водночас був присутній перед усіма жителями Вріндавани. Це його присутність, що зветься Апракат. Віддані повсякчасно занурені в думки про Кришну, скоро побачать Кришну віч на віч, Немає сумніву. Іншими словами, віддані, що завжди діють у свідомості Кришни і повністю занурені в думки про Кришну, неодмінно повернуться додому до Верховного Бога. Тоді вони бачитимуть Крішну прямо віч на віч розмовлятимуть із Ним і насолоджуватимуться Його товариством. Це засвідчено у Багават-гіті 4.9. За свого життя чистий відданий завжди говорить про Крішну і служить Йому. І тому, покинувши тіло, Він одразу повертається на Голока Вріндавану, де Крішна присутній особисто тоді Він зустрічається з Кришною прямо. Це вінець людського життя. У цьому полягає смисл слів Пракатега Анібе Саттвара. Чистий відданий скоро побачить особистий прояв Господа Шри Кришни. Айлам <клес> Амі. Я вже вбив всіх демонів лиходіїв, що ворогували з династією Яду, а також Камсу та його прибічників. Але залишилось два або чотири демони, які ще живуть. Я хочу їх вбити, а після того я дуже скоро повернусь до Вріндавана. Будь ласка, знай це напевно. Пояснення. Як Крішна не ступає і кроку за межі Вріндавана, так і Кришнені віддані, не люблять залишати Вріндаван. Однак, коли відданому треба зробити щось для Кришни, він залишає Вріндаван. Виконавши свою місію, чистий відданий повертається додому, назад до Вріндавана, назад до Верховного Бога. Кришна запевнив Радарані, що вбивши демонів, які перебувають за межами Вріндавана, він повернеться. «Я прийду назад дуже скоро», – обіцяв він щойно вб'ю тих кілька демонів, що ще лишились. 157. Я хочу захистити жителів Вріндавана від нападів моїх ворогів. Тому я залишаюсь у своєму царстві, а поза тим мені байдуже до мого царського становища. Якщо я і піклуюсь про дружин, синів та багатство в царстві, то роблю це тільки для вдоволення яду. Якості твоєї любові – завжди тягнуть мене до Вріндавана. Справді, вони приведуть мене назад до Вріндавана за 10-20 днів. І коли я повернусь, я розважатимусь із тобою і всіма дівчатами в Раджабумі день і ніч. Коли Кришна розмовляв із свій Радарані, його охопило палке бажання повернутися до Вріндавана. Він сказав їй одного вірша, який розвіяв усі її труднощі і який вселив у неї певність, що вона знову досягне Крішне. 160. Має бактир гібутанам амрітат ваякалпати, диштя баватинам Мадапана, Господь ще сказав. «Віддане служіння мені це єдиний спосіб досягти мене. Любі гопі, любов і прив'язаність до мене, які вам пощастило розвинути, становлять єдину причину, з якої я повертаюсь до вас. Це вірш із Шимадбабутом 10.82.44 Ши Чатаня Магапрабу день і ніч сидів у своїй кімнаті зі сорупою Дамодаром, смакуючи зміст цих віршів. Шичатання Чатаня Магапрабу танцював у повному екстазі. Дивлячись на обличчя Господа Джаганадхи, він танцював і повторював ці вірші. Щастя сварупи Дамодара Гусамі не описати, бо він завжди був занурений у служіння Господіві тілом, розумом та словами. Чуття Господа Ший читання Магапрабу не відрізнялись від чуттів Сорупи. Тому читання Магапрабу повністю поринув у смакування співу Сорупи Дамодара. В екстатичних почуттях читання Магапрабу іноді сидів на землі і з опущеною головою щось писав на землі пальцем. Боячись, що Господь, пишучи по землі, подряпає собі палець, Соруп Дамодар зупиняв його своєю рукою. Соруп Дамодар співав саме те, що в екстазі відчував Господь лише читання Магапрабу насолоджувався якимось смаком, сорубдом удар виливав цей смак у співі. Шри Читані Магапрабу дивився на прекрасне лотосове обличчя і очі господа Джаганати. Господь Джаганат мав на собі гірлянду, гарні шати і чудові оздоби. Його лице виблискувало в сонячних променях, а довкола розливались пахущі. В серці господа Шри Читання Магапрабу розлився океан трансцендентного блаженства, одночасно посилюючи прояви божевілля, подібного на ураган. Божевілля трансцендентного блаженства породжувало хвилі різних емоцій. Ці емоції скидались на непримиренних воїнів, що воювали один з одним. 172 Посилились всі природні емоційні вияви всіх природних емоцій пробудження емоцій, вмиротворення, об'єднані, змішані, трансцендентні та навальні емоції і поштовхи до емоцій. Тіло, що читання Магапребу, скидалось на трансцендентні гори Гімалаї, покриті повністю розквітлими деревами емоцій. Видовище, яке являли собою всі ці емоції, приваблювало розум і свідомість всіх, хто це бачив. Господь окроплював розум кожного нектаром трансцендентної любові до Верховного Бога. Він окроплював розум слуг господа Джаганати, урядовців, прочан, звичайних людей і всіх жителів Джаганатпурі. Побачивши танець і екстатичну любов читання Магапрабу, всі були вражені. Серця їхні спалахнули любов'ю до Крішни. Всі танцювали і співали в любовному екстазі, і піднявся великий гамір. Просто побачивши танець читання Магапрабу, всі поринули в трансцендентне блаженство. Не кажучи вже за інших, навіть Господь Джаганат і Господь Баларам, побачивши танець Ши Читані Магапрабу, у великому щасті повільно почали рухатись. Іноді Господь Джаганат і Господь Баларам зупиняли колісницю і з радістю дивились на танець Господа Чайтані. Кожен, хто бачив, як вони зупинялися і спостерігали за танцем, був свідком їхніх розваг. Танцюючи і кружляючи таким чином, Господь Ши читання Магапрабу Впав перед Магараджею протопарудрою. Махарадж протопарудра з великою повагою підняв Господа. Але коли господь читання магапробу побачив царя, він прийшов до тями. Побачивши царя, шичатані магабу став засуджувати себе, кажучи О, як шкода, що я доторкнувся до того, кого цікавить матеріальна діяльність. Коли господь читання магапрабу впав, навіть господня Тянандапробу Кашішвар і Говінда йому не допомогли. Нітянанда був в великому екстазі, а Кашішвар та Говінда були десь в іншому місці. Шийчатання Магапрабу був дуже задоволений, побачивши вчинки царя, бо для господа Джаґанати цар взявся за служіння підмітальника. Отож насправді господь читання магапрабу хотів його побачити. Однак, для того, щоб застерегти своїх особистих супутників, верховний богособа, ший читання магапрабу, зовні проявив гнів. Пояснення. Коли Магарадж Пратапарудра попрохав про зустріч із Господом, ший читанням Гаправу відразу ж відмовився, сказавши. Нишкінчанася Багават Бажанон Мукася Парам, парам Джига Мишор Баваса Гарся, Сандар Шанам Вишаєнам Атайоші тамча, Аханта Ханта Виша Бакшанато Пясаду, Чайтання Чанродаянатака, 8.23. Слово Нішкінчанася стосується того, хто розквитався з матеріальною діяльністю. Така особа може взятися до діяльності у свідомості Крішни, щоб подолати океан невігластва. Для такої особи дуже небезпечно мати тісні стосунки зі світськими людьми чи близько сходитись із жінками. Цієї формальності повинні дотримуватись усіх, хто має серйозне бажання повернутися додому до Верховного Бога. Навчаючи своїх особистих супутників цих засад, швид читання Магапрабу зовні проявив гнів, коли до нього доторкнувся цар. Господь був дуже задоволений смиренною поведінкою царя і навмисне дозволив цареві доторкнутися до нього. Але зовні він проявив гнів просто щоб застерегти своїх особистих супутників. Коли Господь читання зовні розсердився, цар протеперудре злякався. Але Саробом я сказав цареві: Не хвилюйся. Саробом Абатачаря пояснив цареві. Господь тобою дуже задоволений. Беручи тебе за приклад, він повчає своїх супутників, як треба держатися зі світськими людьми. Пояснення. Хоча зовні цар був світська людина, зацікавлена в грошах та жінках, внутрішньо він був очищений відданим служінням. Він показав це, коли для того, щоб задовольнити господа Джаганату, взявся, наче дзірник, підмітати вулицю. Людина може здаватись просто мирянином, що цікавиться грошима та жінками, але якщо вона щиро, смиренна і віддана верховному боговій особі, її не слід вважати за світську людину. Визначити це може тільки Шичатаням Гапрабу та його дуже довірені віддані. Однак, зазвичай, ніхто з відданих не повинен тісно товаришувати зі світськими людьми, зацікавленими в грошах та жінках. Саробома Батачар'я вів далі. «Влучивши слушну хвилю, я передам твоє прохання. Тоді ти легко зможеш прийти і зустрітися з Господом». Обійшовши Джаганату, Шича Тані Магапрабу, зайшов за колісницю і почав штовхати її головою. Коли Господь став пхати колісницю, вона відразу стріском рушила з місця. Всі навколо почали вигукувати святе ім'я Господа. "Гарі, гарі!" Коли колісниця покотилась, Шичатані Таням зібрав своїх супутників перед колісницями, що везли господа Балараму та Субадру в линю щастя. З великим натхненням Господь почав танцювати перед ними. Закінчивши танцювати перед Господом Баладевою та Субадрою, Шича Таням пішов перед колісницю Господа Джаганати. Подивившись на Господа Джаганату, він знову пустився в танець. Коли процесія дійшла до місця, що зветься Балаганді, Господь Джаганат зупинив колісницю і став озиратися довкола. Зліва господь Джаганат побачив околицю браманів і гай кокосових дерев. Справа господь побачив прекрасні квіткові сади, що скидались на сади Святого Вріндавану. Пояснення. Словом, Віпрашасана в провінції Оріса зазвичай позначають околицю, де живуть брамани. 195. Перед колісницею танцювали з шийчатаням Абрабу та його віддані, і господь Джаганат, зупинивши колісницю, дивився на танець. У віпрашасані зазвичай господові пропонували їжу. Страви, які підносили господові, годі було злічити, і господь Джаганат покуштував кожну з них. Їжу господові Джаганатці підносили всі віддані, від неофітів до найпіднесеніших – Наготувавши найдобірніших страв Серед цих відданих були й цар З його царицями, міністрами та друзями І всі інші Значні та незначні жителі Джаганатпурі Усі приїжджі з різних країн А також місцеві віддані З Джаганатпурі Підносили господові Власноруч приготовані страви Віддані підносили їжу всюди Перед колісницею, за нею По обидва боки від неї І в квіткових садах Де тільки можна було Всюди робили підношення господові, бо не було ніяких строгих правил. Коли господові пропонували їжу, зібрався величезний натовп. Тоді Ший Читання Магапрабу перестав танцювати і пішов до саду неподарік. Ший Читання Магапрабу війшов у сад і, занурений в глибокі екстатичні почуття, простягнувся там на помості. Господь був дуже стомлений від довгого, напруженого танцю, і все його тіло було мокре від поту. Тому Господь насолоджувався запашним прохолодним вітерцем, який віяв у саду. Усі віддані, що проводили Санкіртану, зайшли туди і полягали попід деревами, щоб відпочити. Ось я розповів про великий спів громадою, який влаштував Господь читання Магапрабу, танцюючи перед Господом Джаганатою. Ратагретипрабу джейче коріла наштан чайтаняштакеру косай корячеван. У молитві за назвою читаняштика, Шиларупа Гусамі дав яскравий опис того, як Господь танцював перед колісницею джеганати. Пояснення. Шиларупа Гусамі написав три молитви за назвою Чайтаняштика. Вірш, зацитований далі, являє собою сьомий вірш у першій молитві чаташтики, вміщеній до книжки Ставамала. Ратару <плес> да сяра да не паде вініла, чела патера, добра преймормі, спори татанула сабі сахаршам гаяд би, пари бритатанур вашна важнай, сачай таня, якіме, понарапи дрішор у великому екстазі, танцював на битому шляху перед господом джаганатую повелителем Нілачали, що височів на своїй колісниці. Охоплений трансцендентним блаженством танцю і оточений вайшнавами, що співалися ті імена, він проявляв хвилі екстатичної любові до Верховного Господа. Коли читання Магапрабу знову постане перед моїм зором? 608 Ігаджей Сунесей читання Пай Судріда Вішвасаса Пряма Бакті Кожен, хто слухає цей опис свята Колісниць, досягне шиї Чайтані Маправу. Разом з тим, він досягне піднесеного стану, завдяки якому матиме тверду впевненість у відданому служінні і любов до верховного Бога. 209. Шіру Парагуната Паде Джари Аша Чайтам Ритакоги Кришна Даса. Молячись при лотосових стопах Шірупи та Шірагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шічитання Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бактіведанти до Шічитання Чарітамрити, Мандія Ліви, 13 глави, що описує екстатичний танець Шічитання Мапрабу на святі колісниць Господа Джаганати.